Bai, be, eur zartu nintzen, mila behatzion eta hiutu eta egoniz dila hoi urte hartio, erren nahi behitea erreteta hartu hartio. Mm -hmm. Beaz hoi eta zazpizortzi urtea mm -hmm. Bordean nik zautzen dut e, e, zentro horren e, historia guzia. Mm Hori -hmm. abiatu zen behaskaneko bizkarreta etxean, eta gero aldatu zen behaskanetik etxean irat, Jadanik sortuazen, zertzen laborantza eskola bat bizkarreta behaskanen? Aro hordian, mila behatzionta sortu zen. Mm -hmm. Orduan ginen pisani ministroaren pean. Mm -hmm. Eta dene badakigu, eh, ministro gogek zer lan egin duen laborantzaren berritzeko, modernizatzeko. Eta politika azkarra zarritu eta mila gauza sortu. Hortan agertuta garapenari developmenta agricol di burus 2013 lege sorrrazi ditu edo, edo moskatu mm -hmm. tokia merianamena bi gizon basiren chama de culture power quaine susendarin hori zen louis bidu baino presidenta gagneko laboral gp bat eta bere lagunazin dubosque france de du Arueko meraz zena eta eren ikuste ordugetan uh, suberoko sinekataren uh, buruzagi. Historiak eakosten du. Bien artean pentsatu zuten einplegiain problema. lege legehauria biatuz gehozte, bazen lan moldeat. Behar ziren kontserari eta laboratsako bultz zaile, milaka eta milaka biderkatu. Bazen bez galdea. Eskaintza zen tokia mirian, baserdiagusten zela, ameketat eta paisa hiu iten gazteak. Eta sendako za tokia mirian, gazte horiek anitz bat ziren puxkabater eskolatiak. Eta pertsatzen urte bat ez edo bihuz urtez formakontza bat tekin kontzelari bizikionak ateatzen atzela urte laburrez. Beaz, enplegu galdia bat eta enplegu eskaintza. Eta bien artian hori egin zuten? lehenik pentsatu zuten mutikueri. Zentak urserari ofizioa mutikuen dako zen bakarrik. Gio, erdiskatu dira, eh? gauzak aldatu dira. Be be eta... eta bi urtein buk hori hiuten hoian, hiuten eta bi an, beha joan zen etxarrirat. Eta pentsatu zuten nesken dako zein mertzen men eskendako ordean etzen laborantzako kontserari aipatzen ioztik aldatu dira errandemezara eta pentsatu sustena esiki tako monitorrgua ba zela eta izaintzela lana hara eta hizuritatean bi urte beantago eta aterrenkondu zen eta ordean montatu zen association pola formazioa formation milieu eta baserri munduko eskola Ikate bat, behaz, uh, du bosk zen presidenta, eta luibido hori zen presidenta ordea. biltzen zirenak, zer eh, eskualdeuntako gazteak ziren? Ala... Yes. Ikaz lebezala. Hemengo gazteak. Ziren gehienak, gehienak, laborari xemeak, laborari xipi xemeak, eta gisa batez edo bestez, Rekonvertitu eta arra molatu lan nahin kambiatzia horri dian, nah, etzen somasik, eh? Baina, batzen kambiatzeko beharra. Beaz, rekonverzion zerbait egiten zutena. ha. Beazuegon zirak hasiko itazortzi urte ez errandu zu, itazortzi urte edak Hor, pixka bat ikaslean perfila ere, pixka bat aldatu da ez? Aztapieneko ikasleak eta azkenak. Ah, bai, bai, bai, bai. Lemiszikkorte eta Ni Newton iten e, baino utzi du Sanko eskaintza zituen, Bostei toki utzitu eroltzea, eta bilakatu da negozia baten zuzendari Frantziatik hego alde guzia bere eskuien. Har, eta ez zen land problemaik eta or o du eta irtonita zoran dio eh? zen birekatu eh, Har. Ya, badira, hola, e, ofizio aldaketak e, ara, ezagotu ditu zirenakor? Hala, ofizio aldaketak e, zautu dugu eta e, lagundu. lagundu Berak bada instalatzen diren gazte horietan ere, e, beharrak edo? Badira, badira ezteratu dienak e, eta zautzen dut e, ezteratu dienak eta eta ongiteatur dienak. E jaiten ahal da, hala ere AFMk eh, kantonnamenduko dinamikan edo eskuaregiko dinamikan hainitzekagi duela? Aurdean bai, eh, bai eta guk betilan egin dugu laboraririri hurbil. Eini larantza eskolaik, Bana hobieteren bez joitia laboraritarat bere forontxe egiteko eta e ein haszteko. Erraindugu biziki hurbila izan diela. Tuki kolaborari erekin. Gaxike referentzia bat zen, zentko hori edo? Hordian. <laughs> Errenen dut, e, behaz, etxarri e, joan eta, hiutunita jamarka da urtetan, garatu zen etx. AFM lana, e, zeralana, ziren jamar bat molatzaile, formateak, eta be, et, zemaitu kikoak, bestiak urruna rogitik gin, Errakasile honak ziren, biziki. Jendetasun gaudikoak. Eta jaiten aldugu, lespedetxarri eganazake nik etxarriko humanismo bat hor kreatu dela. Mm -hmm. Eta eraiki dela. Eta behintuen errakasile eh, honak behaz, jendetasun ez be beteak. Eta ere, ambo da direkto berri bat, enxenioja, biharneza, laurarik ipiesimea. Horrekin egindugu egiazko otogestionia. Direktor horrek araiten zaukun, bon, denak lotzema gira, arribatako gira. Kenkatxarrak, xarra baitzinen urdean ere. Bez, Elgartasun batz montatzen zuen, montatzenen artean. Elgartason huri, bera, garatzen ginduen, entziatzen ginen, ikasleak, lantaldeka montazten gindituen elgar taztok bat biziarazten zen. Mm -hmm, mm -hmm. Ikasten zuzen, eak. Mm -hmm. Be e bere gara egiten zaukutan. Ziek, eiten duziena, beirazazie. Mm -hmm. Beaz, erakasteko molde bereziak akasik asbatu dituzie, lantaldiak sohtuz eta ikasleak partea araziz. Bai, bai. Hori ba. Partea araziz gure lanean ere mm -hmm. eta mena frogatu dugu izbisoat zen beti. Zenta guk Tukiko jendek zauzentuztenak tukiko ikasriak eta arritat, bana, hori hartu baitutzi etxarren bai eta bete eza ukaindu bi orte inbuko. Zameetaldi justoz ziren, zameitek iskeatzen doi duazakiten. Baina, bon, batzu meztekin, embeia bat maitzorra zen ginen, motivazio nahi bat. Hau egin ino, sikatzen Kartasun baten artian eta goititiratzen zinituzten ikasle etxarrenak ere. Ba, hara, hara, hara. Beti erraiten ginden dakienak, erakasreza, ez dakienari. Behas etxarri, zentru eh, hori, gorenian izan da, irutan hori eta amarkada uh, amar horietan, eh? gorenian izan da hor. Eta gero zer, eh, pixka bat uh, apalduz joan da laborantzaren ah, ba. krisiarekin batean. Ba, ba, eta izan da laborantzaren krisia, behaz uh, laborantzako kopurua di beti zututa. Ani sortes e, segitu dugu eta gero gertatu da ere kostaldean bizi ziren heziketako moldatzaileak. Mm -hmm. Eta hek sekatu zuten, hezkutzen paserriak hasolaik. He normal da e, kostaldean bizi ziren eta en sartu dut dira kostalderat joaitea. Eta hola da muntatu lan dagoieneko etxarri biz, bigarren etxarri. Na, etzen gio basari munduan bizi. Na, orai ere, behaz, etxarriko zentua, xatua, saldoko da, behaz, ariak egin bezala. Eta bana, eh, langileak denak, gelditzen diren langileak, bilduko dira eh, lan dagoienen. Han honkanen dute, beren Benen nagoitza? E, Zuke ganduzu, eh? Bona, hala, salduko da, e, tratua egina da, izenpedura e, egina da, sortzi mila eurotan saltzen da, beaz, e, eremuguzia, egoitza, gaztelua, e, ikasgelak, kantinak ere bai, instalazio pulita. Ba. Zure ikusboldea behar bada salze horretazen, da, Astapenian afer meireko elburuetarik, uruntzen gira, laire domintxineko eskola tradizionalista horren esku uste egoitza bat, nola atxamaiten duzuzuk? Bon, nik mundu hori ez dut zautzen, manapusik bat, entzun den baduz. Nik uh, zautzen dut orain artioko domintzen den apesertorra, haiskiria dut. Hartaik jakitentu den gauza hori. Eta hori entxeria da, bon, aita sandu hau ez dela untsak, un un huetako bizik untsak da eta pobrerri eta zomalekas egiten duen, ez dela egiazkoa, ez dela hori egitezen du beharra, behaz, oh, eriza jau, kasatu hartu ez dute barkatuko, beren burian. Bigarrenik beste eginoatzea badira, egin haute ere, parkur duk amortan, ba izo armadako, armadako moldiak ibiltzen dutuzte, hori ez da, etxarriko esedetan, orain arteko esenetan. Gio ez dakit. Ez dut gehiago ez hau zen. Badakit, ze bana... bueno, ara. Mm -hmm. Zuk ezagutu ikasleak eta hor eskola ortako ikasleen artean bada ere diferentzia? Bada, bada ba diferentzia. Baina, zera, oa hiberz franz du bosk hilada urte zomen zuten, ordainada barten emean nik... Uh, Beaz, zorretan da, etxerri. Eh, Azpaldi zorra badira. Egin izan dira izan zamendiak, izan dira proedometako hauziak, denak aldo dute edo gatzeko tandira. Beaz, bada zorra. Zorra non baitei behar dapatu. Eta, susan non baitei behar da. Eta, zer, zer horrenik, eh, soz hori joain da, kerri dariko mm -hmm. Beazera nahi duzu, eh, AFM-reko burua den Bartelimia gerrek ahazoin ekonomikoa intzinatzen du, zuk hortan uh, ulertzen duzu bere ahazoin amendua. Bai, bai, bai. <laughs> Gero, ala ere, bihotzean simiko bat, eh, domintzineko ah, ba, ba, ba. eskolak Na. hartzen baitu. Ba bai, bai ez, bai ez. bihotzean bai batekin uh, zenta hor bizizan duguen bizia pekorre gara da eta hori or, or, ximiko bata, eta sehorniz ikasle horiek ere, eta mentuaz onliteke heien mintzaztia, ikasle horien elkarte bat bazen la l'Associación de Zantzion de Txarri. Zenta elkarte hori, horire xino xarra zen, dira zame torte desein dute. Desein dute arrozei matzo inako. Nik estutut miatu, Bana, zait gustuko ez zuten etxearriiko ahatunatetan. Derako ustazeea joitea landaugin joitea horita ez zuten zegenik onat. Eta des egin zuten elkatea. Zerzen Behar zen gehiago bogokatu, behar zen beste hoga e, txiki dena, formakuntza gutiak beste erosli bat behar bada ez balinda tzen salvatzen atxeman zer, zer faltatu da zure iduriko. <laughs> Ez dakit Erraiteko da Delako Dovintzineko Zentro orta ko apesek Dirua batutela Dila urteak eta urteak Egun miliunen zorrabo zuten Eta joan ziren Baionako dio soserat Fakturain presentatzea Eta baionako zera Apezpikuteak ah, Arrituak azken momentuan Eta ezzutela sosa. Eta biha muñean, median, zerat, entehistek eun milionak sartuzituzten. Eta pentsatzen dut, orai ere badutela, sosa eskaintzai egiteko. Hora, horiek diru duuna dira. Hora, hori dere batakit. Behas diruaren poderea. Diruaren poderea, ba, ba, ba, ba. ba. Ara, eta, ba, bateriamea gehaeko, biztandu, eta normaintik bertzen, zosa, eta hor horatzen mandu. Bai, berda erran, interkaizteri proposatua nuleen, barten ema, ger joa baita president berria, entxatu da, etxarri hurbiltzea Jean-Henri Karre lise horat. Eta beaz, Jean-Henri Karreko direktor berriak, egin atzi du, ikarketa bat, e bolo, bai, zen bat, kostako zen, etxarri normetan zartzeko. Gatelua ejan nahi du.ua. Gatelua eta beste bestetimemennduak, mm -hmm. Beste bestetimemenndukuntza dira, bana, bana, gaztelua ez ez, ez dakitzu ez bat eztailileaba diren, kartkulatu da normetan sartzekotz, uraiko seguratate normetan sartzekotz. Hanbat diru behar beharlitekela, eta nun edeo gi zaz el, elitezke jantable eta behar daiteke sozo ezarri. Mm -hmm. Beaz erfusatu du. Mm -hmm. Egan nahi duzu, saldu uh, dela egoitza hori zortzion mila eurotan, behar ditaikela ono hainitzen emana ikasgela e, e e, izaiteko. Ni pensatzen du beste beste beharko dela emana. Eh, hara, bon, eniz karkulatza letaik, guai zahar eniz hortako, baina, hara, gora da. Ez dakit, azken izbezala baduzun ezerbaik gehiitzeko. Hahahaha. <laughs> bai uh, eh uh, doloduta la mm hula -hmm. bana itsi dela